Ifahamu wilima sekundari, shule ya wajamaa iliobaki Tanzania, hunaada peleka mahindi na maharage. Kikubwa elimu, hakuna mchujo, mchujo ni ubaguzi wa elimu, wanapokea Hadi Division 0 za Form 4, wanareciti na kutoka na 1 Form 6. Mwandaaji ni Dennis Impagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Mwaka elfunbili na kumina nne, Daniel Mani Ojerumani ali fika songoe a kujifunza kuzaliwa na kufa kujama Tanzania. Alienda songoe a kwa sababu ndiko ujama uli kuanzia na kufia, uli anzia kijicho litoa kwa timbanyo mlinga, na kufia matete rekka kwa Lucas Mayemba. Wakati Denise Simpagaza namtembeza mgeni waki katika vijijivio. Walikutana na mambu mengia kusisimua, hadi Danieli yakaandika kitabu cha Smails of Ujemaa Astilithea. Yani harufu ya ujemaa bado ipo. Na moja ya harufu hizo ni shule sekundari Wilima, ilionzishwa chine mzema yembo matetereka. Wazo lilitoka kwa Dr. Damasi Mbogoro na Profesor Mbilini, ili kuwa panafasi vijana waleofaulu lakini wakakosa nafasa kuingia sekundari. Enzi hizo, kuingia sekundari ilikuwa vigumu kama kutafuta ufalumu wa mungu. Shule hiyo ilianzishwa kwa lengula kutoa elimu kama huduma na siobiashara, yani no fees, no school. Mzazi wako hanada, lakini anamagunia kathaya mahindi na maragu ya liokosa soko. Wilima watakupokea. Utasoma hadi ukimbie mwenyewe. Kazi ya mzazi wako ni kupeleka huo msosi shule nitu. Msosi unyihazi sawa na ada inayotakiwa. Maana wirima wanajua hii ni nchi ya wakulima wanaolaliwa sokoni. Unalima kwa garama kubwa na mateso kutosha. Unatiwa kabare sokoni. Ndiyo maana pamoja na nyerere kutangaza kilimu kwa utu wa mgongo wa taifa. Kiwalisi ya kilimu kimi kwa kivunja mgongo ya wakulima. Wilima wako kwa jiri yako mkulima, usiseme umekosaada na wakati unamazao ya naliwa napanya tu. Peleka Wilima mtoto asome. Hii ndo latha ya ujamaa, tulio upigateke kwa jine la operation vijijini. Operation vijijini haukua ujamaa. Ujamaa gani, wakusoga watu kama ngombe kuenda kuhishi pamoja. Huuo haukua ujamaa ndo maana kambona liupinga kwa nguvu zote kala kwakee. Kawawa haka upokea kwa nguvu zote ya kala maisha. Alitekeleza ujamaa kwa jashu na damu hadi wakamuita simba wavita. Na alikuwa simba kulikweli, watu alisombwa kuenda kuanzisha vijiji kusiku na vijiji. Kuna wali ogeuka chakula cha simba, ugitaka vioja vingine kama hivyo waulize waze wako. Kuna mze nilimuuliza hakaanza kuria. Nikasema yere wihumkosi huu. Acha niendele na utamuwa shule yao jamawili ma, basi bwa na shule hii yao wilima. Inamini kumnyama chance ya kujaribu tena yefeli fomfona fomsiksi, ni sawa na kumzikamtu haraka baada kukataraho. Unaoweza kuzikamzima kwa sababu yharaka zako. Imagine ndoowe we tu mkuzikamzima halafu na zinduka humo. Hi inayito marehem alikuwa bado napumuwa, lakini nilibidi tu ziketo. Ndivo tu na voa fanya waliofeli kida tochane hatua pechansi yakujaribu tena kama wanafeli from two na lanne wilima wanafanya hivyo wanapokea hadi uliopata zero from four wanaresiti na kundoka hadi na one from sixi hi inaitwa from zero to hero yani unengiashuleni wilima ni mnyonge unandoka wilima ni shujaa. Gonga cheers kwa headmaster Christopher Mngongo na timi yake ya wirima sekundari ipo pote ulipo. Halafu kama na mwanao, au hata wewe mwenyewe ulizungusha funfo au sixi, neenda wirima kajaribu tena baati yako. Waliosoma wirima ni mashahidi ingawa mjificha. Mnafili wapi kutangaza mazuri ya wirima ise. Utamaduni wakumpa nafasi mwanafunzi kujaribu mpaka kereweke Ni kuhishi ilifalusafa ya kufanya kosa si kosa Kosa ni kurudia kosa Kosa moja haliachimuki walisema watu wakale Labda kosa la uzinzi tu Hilo hata ile ambri ya samee sabamara sabini inagoma Kumbe basi wilima nishule na wapanafasi unyematumaini ya kusimama tena bada kuanguka Nyuma ya kuanguka kuna mengi Wenye akiri wanajua, wajinga hawajui Kuna kuanguka kwa kusukumwa. Kuna kuanguka kwa kupanik. Unakutana na msimamizi huja wae kumuona toka uzaliwe. Vyote ulivosoma vinafutika. Mwingine anapuingia tukunye chumba cha mtihani na saa ukila kitu na kukumbuka kila kitu bada kutoka kunye mtihani. Ndania viumba vya mtihani kuna mengi. Wa uriizo rioferi. Hitra mwenyewe na ubabe wake aliyogopa mtihani. Kuna mtu tangu waanzi shule ni namba moja tu, lakini ya kiingia kunye pepa na toka na foya kufungia mandazi. Shule ya wirima wanajua haya. Hawa angarii mwanafunzi ya likuangukia. Wanaangari ya likujikwalia na kuenda kungua kisiki. Wirima hata bariza kuchuja chuje wanafunzi kwa o hazinaladha kwa o. Huo ni ubaguzi. Wao wanaamini mtu wakisha jua kusoma na kuandika tu huyo sioboga. Kumchujia ni kuthalilisha utuwa ke. Kwa hiyo, unapuwanza shule wilima wakika kumaliza ni asilimia zote labda ufe. Hawana abari za kutishiana maisha kama walimu wa vio viku. Kuna walimu wetu moja alipenda kusema pepa hii mtu akipata eya na achakazi. Ama kweli ujinga ni kipaji kama ilivou refu na ufupi yali sema nyerere. Ukubwa wa ilimu si wingi wakili. Ukubwa wapua si wingi wa kamasi. Basi zidum fikra za wirima. Zidum daima fikra za wajama wote ulionzisha shulehio bila kumsau Dr. Damasi Mbogoro, taslo mahuina Prof. Mbirini. Hawa waze walimrushia wazo mzee Lucas Mayembache ya manu wakijiji, akalidaka na kulisambazo kwa wenzaki wa vijiji kumi vejirani. Wirima ikazaliwa, na jina lenyewe ni ufupishwa vijiji hivyo kumi ya ni wino, igawi senga, ifinga. Lutukira, Lilondo, Mateteureka, Madaba, Maweso, Mkongote, Ma na Mahanje, Watoto wa wakulima wakapumua wa maana enzi hizo songeza ziri vuma shule tatu. Kaugo, yani kigonsera, liko soma kasi majali ona Benjamin mkapa. Box two, yani songeza boi ziniriko soma mimi ananiyeseriga, na, na songeza girls na shule hizo ziri chukua watu nchini ma. Wajamaa wakasema hatuna muda wakusubiri majengo mapia. Tuanzeni na yaliopo. Wilima ikaanza na madarasa matatu kunya jengo la wida. Hilo jengo olipo hadileo. Lina historia ya kusisimua. Hapo ndipo nyerere alipigia msosi siku hile amifika matetereka. Kushudia kijijipeke cha ujamaa halisi kilichobaki mara bada vingini kusambaratika. Ni bada ya serikali kufunja ujama halisi na kuleta ujama wa mabavu. Ujama halisi ulianzia pale litoa songea mwaka lifunji mea tisa stinambili bada ya ntimbajayo milinga kuwacha kazi ya unesi na kujiunga na vijana wenzake na kuenda maporini kutafasiri ujamaa. Ulio hubiriwa na nyerere redioni kwa vitendo. Ndani ya miaka nane tayari litoa. Ikaishengaza dunia kwa maendele waliofikia. Kwanza waliyunganisha vidhiji kumina sababu chini aradiyai, yani Ruvuma Development Association. Nyerere alivutiwa na akili za hauvidhiana na maraka zali fika songeia, kuatembelea na kuatia moyo. Lakini pia alimpao bunge ntibanja yoyakaubiru jamani. Kipindi nyerere alimeteua ntibanja yoyakambunge. Mkua mkua Ruvuma alitisha mkutano na viongozi wa RDA kumnanga timbanjayo kuamba. Hamiwasaliti wenzaki kwa kubali utewuzo nyerere. Viongozi hao wakamwambi haya kuhusu. Hao walijilewa. Nyerere alivusike habari hizo wakatua waraka kwa tako wakua mikua nchini. Kutekeleza ujamaa wa timbanjayo. Arasi yule akajikuta njia panda kutekeleza fikra azasi mpenda. Wahenga tukasema kufanya madhuyungu nisaona kute mama tajuu lazima yaku rudie sambamba na hiyo nyere re akapendisha zimio la russia kuabana vyongozole jinibiki ziamali hapo ndipo likaybuka sekeseke la kuijumara diye hodi yakuivunja na kuitefishia maliza kakepeleka bungeni aradiye kapi guachini nyere re aliogopa kupinga pengine wengine pindua maana miaka hiyo ya siti ni mapinduzi ndoo. yalikuwe mechachamaa Afrika. Miaka mitano baada kuisambaratisha RDA, ukaanzishwa sasa ujamaa walazima kwa jina la operation vijijini kwapeleka watu kwenye vijijivya ujamaa kwa lazima. Vijijima sikini vikalazimishwa kuungana na vijijivya ujamaa halisi kula olivochuma wenzao. Hali ikawambaya kwa sababu ujiashula mtu haliriwi. Ujamaa halisi ukafa. Ukabaki ujamaa waviboko. Wajamaa wakatuangana ahadi wengine kuwana huko iringa. Ujamaa ukapata jina baya hadi leo. Lakini kiwalisia huu haukua ujamaa. Ujamaa halisi ni ule wantimbanjayo na mayemba. Chakushangaza pamuja na misukusuko yote hiyo kijijicha matetereka. Kidibaki salama kwa sababu za akili za mze mayemba. Ndiyo mana nyerere alifikia kushika na mikono na mayemba na kumpa ofa ya kuenda nchini Bulgaria kujifunza ujamaa kwa vitendo. Kuyumayemba ndo walisimamia kwanzisho kwa shule ya Wilima ndo maana bado misimama imara. Mayemba hamefariki mwaka huu lakini Wilima bado ikuimara chine wongozi imara. Wongozi wa mngongo na wasaidizi wake akina mwalimu PhD mgaia. Na wengine wenye mioyo ya kijamaa, huyu mwalimu PhD mgaia yukupale tango shule hiyo ya nzishwe. Aliacha kaza ya serikali morogoro na kurudi kujenga nyumbani. Huu ni uzalendo wa dim sana. Halafu kimuono tathani ni kijano miaka rubaini, Denisi Mpagaze, alipomuliza siri ya mafanikio ya kugoma kuze karijibu. Siri ya maisha yangu ni kuwacha visivu achika kirahisi. Haka muliza tena unamana gani. Haka rudia sentesi na kisha kamaliza na ujumbe huu. Hivyo kwa nini uishu kwa shida hapa duniani? Kwa sababu ya cheti chandoa, Na wakati huna uwakika hata kama huko mbinguni utafika. Iyeye, alivona ndoa ya kwanza, itamuaisha kufa, haka itengua. Anyways, ya ngoswe, tumwache ngoswe. Ya wilima, tuwache wa jamaa. Halafu huwa na jiuliza. Kama ujamaa, wanti mbanjayo milinga walitoa, au singibakwa leo Tanzania tungekua wapi? Imagine, miaka stini tayari kijijicha litoa wana shule yao na chocho fundi. Wanazahanati yao. Wana viwanda vyao vya useremala na ushonaji Miaka hiyo hadi wa zungu walikuenda kuishi litoa maa na kulikuwa na huduma zote Walikuwa hadi na maji ya bomba Walitumia mashine za upepo kupampu maji Miaka hiyo wana matrekta yao Na waliwai kutuwa msaada wa trekta jipia kwa kijiji ya matetereka Trekta hilo ndilo lilipeleka wanafunzo wa matetereka kwenda kusoma litoa Halafu waliunda mfumo wa elimu liojibu changamuto za jamiyao. Na sio mfumo wa uliwanda watumishu wa mzungu katika shule wa misionari. Nyerere alifuraishwa na mfumo huo na alifanya kwa mfumo wa elimu nchinzima. Wali ya mdeosoma kayumba mnakumbuka. Tulikuwa na Ikei, elimu ya kujitegemea. Ikei badu inafundishwa pale uilima sekundari, diyo maana pale wanafunzo wanakula matunda uliolima. Wanakunyo maziwa ya ngombe wanaofuga. Wanakula mboga za majiani walizolima. Mlo mzuri, unachangia utulivu wa akili pengine. Njo mana matokeo ya wilima huwa ni mazuri pamoja na shule kuwa bush. Tuendeni tukasome wilima. Shule inawejali utu kuliko pesa. Ni msingi iliotu wachia mwali mnyerere. Hata mazingira ya wilima ya mekaki jama. Wanamaji masai shurinane. Wamechaga kutoka mirimani, lakini pia umeme ni wawake kana walimkibao yani. Wana umeme wamaji, generator na sola. Hatua bara zao ni zaki sasa, na zina hamasisha sana kusoma masaiansi. Wana fanya mapratico hapo kama yote, kuyumla wakovizuri. Kwa maosiriano zaidi, mpygii, mrsta, mngongo mnyewe. Heidi master wawili ma kuanabahi. アンザナラマクジュミシアンビリタノタノ、シタン n リタノ、タノモジェネ、シタノジェセタ、エボネ、ウキューシャボクタノ、ウキュンダーシフォリサバタノタト、シタセタ、タノネナネネ、ウナウシワ、キタボキモジャカテヘビアパ、ウコムゾフィクラ、a アソミューグレザニ、a イシャニコタフュタセコタフタノ、ナコムゾフィクラザマフ i k a、ja Muandaaji nimze Denison pagaze, muhenga wakarne Shirinamoya, na mimi hapa naituke Jana naniyas Edgar.